în și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie programul L233 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Însăși denumirea emisiunii dezvăluie tematica programelor noastre care este îndeletnicirea cu scriptura, cuvântul vorbit și scris al lui Dumnezeu Singura sursă de existență și de viață a omului și a întregii creațiuni a lui Dumnezeu. Studiul cuvântului lui Dumnezeu pe care îl parcurgem împreună, iubiți ascultători, în cadrul acestor programe, ne aduce astăzi în fața versetului 12 de la Evanghelia după Luca, de la capitolul 20. Vom citi așadar versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou. Episod din lucrarea oglinda sufletului omenesc, scrisă de Richard Wurmbrand. Astăzi vom vorbi despre sentimentalism, care este unul dintre multele defecte ale mecanismului sufletesc, ceea ce arată, dovedește din plin, că sufletul omenesc este atât de stricat, încât nu mai poate fi recuperat. În categoria defectelor sufletești, care se remediază prin pocăință, este și satisfacerea impulsurilor spre bine, care se manifestau doar în imaginația noastră. Un om poate să plângă cu lacrimi calde pentru nedreptățile făcute acum 2000 de ani Domnului Isus, să se indigneze cu sinceritate că nimeni nu i-a luat apărarea și să cheltuiască în aceste lacrimi și în această indignare stearpă despre lucruri trecute de mult toată energia lui sufletească îndreptată spre bine și pe urmă să treacă nepăsător fără a protesta pe lângă nedreptățile de astăzi mai ales pe lângă cele pe care el însuși le comite. Sunt cu coane în stare să plângă de mila săracilor din filme și romane. Plânsul acesta satisface tendințele lor bune, cât despre cercetătorii de pe lângă ele care rebegesc la intrarea cinematografelor, nici gând la ei. Câți oameni își cheltuiesc toată puterea de iubire în vorbe calde și în poezii? Poeții care au scris versurile cele mai frumoase au avut de obicei și viața cea mai urâtă. Ce mirare! Puterea lor de bine a fost cheltuită în poezii. Alții își cheltuiesc energia construind castele în Spania, adică făurind planuri frumoase, în imaginație, fără a traduce nimic în practică. Acestea sunt adevăruri, iubiți ascultători, pe care le trăim la tot pasul. Meritul lui acestora este că le-a îmbrăcat în vorbe și ne-a ajutat să le vedem. Însuși, Apostolul Pavel confirmă aceste adevăruri în Romani, capitolul 7, unde se plânge că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul însă pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Sufletul nostru, moștenit de la străbunicul Adam, este atât de stricat, este atât de pervertit, încât este rob al răului, pentru că, ascultând de Satan cel rău, prin aceasta i s-a vândut lui. Nu există nicio șansă de recuperare, în afară de sângele Domnului Isus Hristos, care ni îl reînnoiește prin lucrarea nașterii din nou. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm și pe noi să recunoaștem nevoia nașterii din nou, pe care Domnul Isus a spus-o în stare de vorbă cu Nicodim. Bine cuvintează, te rugăm ascultarea minutelor următoare cu acest mare har. Amin. din Profetul ce a adus lumina pe pământ. slavă Doamne Tată Ceresc, pentru lumina pe care ne-ai trimis-o, trimețândul l pe Domnul Isus Hristos. Amin. Așa cum am anunțat, iubiți ascultători, citim versetul 12 de la Luca de la capitolul 20, urmat de explicațiile care ne soțesc. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Isus prezintă pilda vierilor. Un om deci a sădit o vie, a arendat-o unor vieri, a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii ce au făcut cu primul rob l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâine goale. Atunci stăpânul a mai trimis un alt rob și pe acesta al doilea. Pe acesta l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi tot cu mâinile goale. Atunci vierul a trimis al treilea rob, așa cum am citit acum, ei l-au rănit și pe acesta și l-au scos afară. Înțelegem de aici prima dată că mijloacele Harului sunt multe și Dumnezeu le folosește cu dernicie, când este vorba să-și desăvârșească lucrarea lui în noi și prin noi. El, mare stăpân al vieții noastre, are mulți și feluriți robi, soli ai Harului pe care îi trimite să caute rod în noi. Să fim atenți când vin, ca să nu facem cum au făcut vierii, din pildă, adică să batem și să scoatem afară din vie pe robii stăpânului. Vierii, adică înțelepciunea, puterea, poziția socială, talentele, să nu se poarte necuviincios cu robii stăpânului viei. Prin robi înțelegem oameni, nevoi în lucrarea Domnului, împrejurări, etc., care vin să ne ceară roduri. Și ce roduri vin să ne ceară? Ei vin ne cer dragoste, bunătate răbdare, milă, râvnă în lucrarea Evangheliei, înfrânarea poftelor și așa mai departe. Înțelegem noi oare acest adevăr? Rodurile viei nu sunt pentru ea, ci pentru stăpânul ei și el le folosește în măreața sa lucrare după cum este nevoie. Rodurile împodobesc via, nu o hrănesc. Ea se hrănește numai cu ceea ce vine din afara ei, de la Dumnezeu. Rodurile îi sunt cerute numai pentru ca să îi se dea altele mai bogate și astfel să fie mai împodobită. Fiecare zi pe care o trăim poate fi unul din robii marelui stăpân al viei care caută rod în via vieții noastre. Cum trimitem de la noi ziua? Cu mâinile goale sau cu mâinile pline? Să luăm pentru noi pildă spusă de Domnul Isus? Și vom avea folos duhovnicesc din ea, acum, aici și în toți vecii. Amin. În versetul următor, la versetul 13, citim. Stăpânul viei a zis. Ce să fac? Am să trimit pe fiul meu preubit, Poate că îl vor primi cu cinste. Minunat este Dumnezeu. Minunată e bunătatea sa. Minunată e înțelepciunea sa. Minunat și nepătruns este harul său. După cele trei încercări nereușite, în concepția omenească, aceasta înseamnă tot ce se putea face. Dumnezeu încearcă a patra oară și cu mijloace net superioare celor dinainte. Zice el, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Adică, după cei trei robi trimiși înainte și respinși în modul cel mai grosolan, trimite la urmă ce are el mai scump și anume pe fiul său prea iubit. La evrei 1 citim, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Tălcuind cuvântul din cântarea cântărilor 2 cu 11 unde spune, a încetat ploaia și s-a dus, Origen spune așa, ce nevoie mai este de ploi, adică de cuvintele profeților, atunci când fluviul Domnului bucură cetatea? Așa este lucrarea harului, mereu crescândă, întâi ploi, apoi fluviu, întâi robii stăpânului, apoi fiul lui prea iubit. Acest fel de a lucra îl întrebuințează Dumnezeu și cu individul, și cu comunitatea, cu adunarea, și cu un popor, și cu întreg pământul. Întâi trimite mijloace de convingere mai simple, apoi trimite ce are el mai scump, trimite pe fiul său prea iubit, chiar cu riscul să fie omorât, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Cât privește pe Dumnezeu, deși știe că fiul său va fi ucis, totuși l-a trimis în lume. Dumnezeu vrea cu tot din adinsul mântuirea și desăvârșirea noastră, de aceea întrebuințează el toate mijloacele harului său. Dragul meu, Poate și ție ți-a vorbit Dumnezeu în multe rânduri și în multe echipuri și n-ai luat seama, n-ai vrut să te supui Lui. La urmă, El ți-a trimis pe Fiul Său prea iubit, pe Domnul Isus Hristos, felul Său de-a fi. Cum l-ai primit? Poate chiar acum îți vorbește Dumnezeu prin Fiul dragostei sale. Care este starea și atitudinea ta? Dumnezeu are timpul Său când cheamă, vorbește, îndeamnă și învață pe om. Acest timp se numește vremea Harului. Vine însă clipa când acest timp se va sfârși pentru a începe o nouă perioadă în istoria lumii. Nu pierde prilejul, ci deschide acum Fiului Lui Dumnezeu să-ți vorbească și să-ți dea harul vieții celei noi și fericite, viața cea veșnică. În versetul următor, la versetul 14, aflăm ce au făcut oamenii aceia din vie cu Fiul preiobit al stăpânului care l-a trimis după cei trei robi. Citim versetul. Dar vierii când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, Iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Tot ceea ce este firesc și pământesc în omul credincios, se împotrivește Domnului Isus Hristos felului său de a fi, singurul care are drept de moștenire asupra lui, pentru că a plătit prețul răscumpărării vieții sale. Nimic nu-i mai de nesuferit pentru firea veche, pentru eu, decât felul de a fi al Domnului Isus Hristos, care caută să se așeze pe tronul vieții celui credincios. Iată moștenitorul, zic vierii, veniți să lucidem ca moștenirea să fie a noastră. Așa spun pornirile firești din noi când văd și simt că felul de a fi al Domnului Isus vrea să intre în via vieții noastre ca să-i culeagă rodurile. Și cele mai înfocate porniri firești împotriva Domnului Iisus sunt pornirile vechii religii care au încă rădăcini adânci în sufletul omului. Acestea se tulbură mult și vor să ia măsuri rapide. Iudeii, citim la 10, Ioan 10, 24, l-au înconjurat și au zis, până când ne tot sufletele încordate? Iudeii, păzitorii vechii religii, se agitau când vedeau pe Domnul Iisus. Nu-L puteau suferi, de aceea voiau să-L omoare. Așa stau lucrurile și în noi. Tot ce este vechi se ridică împotriva Mântuitorului. De aceea, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne dezbrăcăm zilnic de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, adică să ne înnoim mereu și mereu prin mijloacele Harului care ne stau din belșug la îndemână ca să ne găsim desfătarea în Hristos Domnul în felul lui de-a fi. În versetul 15 aflăm că vierii aceștia s-au purtat într-adevăr după cum au zis. Citim versetul. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? În versetele următoare vom afla decizia stăpânului viei. Deocamdată să vorbim puțin despre versetul acesta. Când nu vrei să lași pe Hristos felul lui de a fi să ia rodurile viei vieții tale, ca să facă El ce vrea cu ele, nu înseamnă oare scoaterea Lui afară din vie? Să nu ne înșelăm! Domnul Isus Hristos nu se mulțumește numai cu faptul că îi pomenim des numele prin vorbiri, cântări, scrieri și așa mai departe, ci El vrea să fie pe tronul inimii noastre, ca să se folosească de noi și de lucrările noastre, cum îi place și în orice timp. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum s-a mai arătat și în alte meditații, Hristos nu este numai un nume gol, ci este un anumit fel de a fi pe care trebuie să și-l însușească fără nicio modificare cel ce zice că este creștin. Domnul Hristos, felul lui de a fi, nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici părtinitorul vreunei clase sociale, ci el este deasupra acestora și cheamă pe oamenii care vor să-l urmeze, să iasă afară la el, afară din tabără, și apoi să-l înalțe, să-l propovăduiască în tot timpul și în tot locul. Cine vrea să cunească limpede pe Mântuitorul Hristos felul lui de-a fi, trebuie să se lepede de sine și de tot ce are, să primească întru totul voia lui și să adâncească Noul Testament cu rugăciune și cu duh de supunere. Pe măsură ce se adâncește cineva în cunoașterea Domnului Isus Hristos, îi se întipărește mai limpede chipul lui și felul de a fi al Domnului Hristos în propria lui trăire. Cine însă nu acceptă felul Domnului Isus de a fi în trăirea și lucrarea lui, îl scoate afară înseamnă din via vieții lui și l-o Ce va face stăpânul viei unui astfel de om? Dreapta judecata lui Dumnezeu va veni negreșit. Așa cum am citit deja în Luca 19, 27, spune că cât despre cei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați înaintea mea. Am făgăduit așadar că în versetul următor vom afla ce va face stăpânul viei acestor vieri care au scos afară pe fiul său prea iubit și l-au omorât. Citim versetul 16. Va veni, va pierde pe vieria aceea și via o va da altora. Când au auzit cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Haideți acum să medităm puțin și pe marginea acestui verset. Judecata lui Dumnezeu este de neînlăturat. Ea vine sigur. Cine nu se judecă acum spre îndreptare, adică pocăindu-se și întorcându-se la Dumnezeu, va veni la dreapta și necruțătoarea judecată a lui Dumnezeu. Unele fapte și stări sunt judecate înainte, adică în viața aceasta. Iar alte fapte și stări vin la judecat în ziua Marii Socoteli. Va veni, va pierde pe vierii aceea și via o va da altora. E vorba de lucrarea lui Dumnezeu, fie într-o inimă, fie într-o comunitate. În lucrarea în via lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu ridică pe unul, coboară pe altul, după cum cere lucrarea ca să poată da rod mai bun și mai mult. Ce înseamnă oare Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Oare nu înseamnă că în timpul lucrului Dumnezeu face unele schimbări ca rodul să fie mai mult și mai bun? De aici nu se înțelege neapărat pierderea mântuirii, ci pierderea unui favor. Mântuirea, nașterea din nou, nu se pierde. Dar oare este puțin lucru să pierzi un favor, un har special pe care ți l-a dat Dumnezeu? Preoții și cărturarii, când au auzit pilda spuse de Domnul Isus și din care au înțeles că despre ei vorbește, au zis, nici de cum! S-au speriat, auzind că Dumnezeu și-ar retrage favorul, harul special pe care ei îl primiseră. Fratele meu, gândește-te că și tu ai un har special din partea lui Dumnezeu. Aduce el rodul cuvenit în via vieții tale și mai ales Primești tu cum se cuvine pe moștenitorul pe Domnul Isus ca să culeagă rodul? De felul cum primești tu pe Domnul Isus, felul său de a fi, atârnă păstrarea ta în harul special care ți-a fost dat. Ce ai tu mai bun de făcut în lume? Binecuvântat este omul care se supune și ascultă în totul de Domnul Isus și îl primește așa cum este el, fără nici o schimbare. După ce Domnul Isus a esprăvit de spus pilda aceasta, la care farisei, pricepând că este vorba despre ei, au răspuns nici de cum, în versetul 17 citim, Dar Isus i-a privit drept în față și a zis, Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise, piatra pe care au lepădat-o dar a ajuns să fie pusă în capul unghiului? În versetul următor, la versetul 18, vom citi continuarea acestui text pe care Domnul Isus îl citează din Vechiul Testament. Deocamdată, haideți să cugetăm puțin pe marginea versetului acestuia 17 din Luca 20. Trebuie să fim foarte atenți la toate mișcările Domnului Isus, la toate întrebările și răspunsurile Lui și la toate lucrările pe care le săvârșea, căci din toate avem de învățat calea, adevărul și viața. Isus i-a privit drept în față. Adevărul nu se teme și nu se rușinează de oameni, oricine ar fi ei, ci își spune limpede solia oricare ar fi urmările. Adevărul privește drept în față pe toți oamenii. El nu are de ce să-și plece ochii și nu rămâne influențat de nimeni. Adevărul nu cedează la nimic și nu umblă după bunăvoința oamenilor. El nu-și schimbă felul său după părerile oamenilor sau după împrejurări. Adevărul a venit în lume ca oamenii să primească chipul lui, nu el să primească chipul lor. Isus Hristos este adevărul. Iisus i-a privit drept în față. Urmașai Domnului Iisus, frații mei, dacă ați devenit una cu el, fiți ca el. Nu vă aplecați încoace și încolo după cum bate vântul. Adevărul rămâne neclătinat când bat vânturile lumii într-o parte sau alta. Aveți curajul să priviți drept în față pe toți oamenii. Numai cine are cugetul pătat nu poate ține fruntea sus. Așadar, Iisus i-a privit drept în față și a zis. Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul și adevărul este veșnic. Numai cine ascultă de adevăr are viață și lumină. Domnul Isus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. De aceea căuta El cu atâta stăruință să trezească pe oameni, pentru ca ei să se supună cuvântului scris al Lui Dumnezeu. Și noi, ca urmași ai Domnului sus, în măsura în care suntem una cu El, cu adevărul cuvântului Său scris, îndreptăm pe oameni spre cuvânt. Să stăruiești să înțelegi ce este scris, pentru că tot ce scrie în cuvântul Domnului este și pentru tine. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Mulți se dau drept zidari în lume și lucrează de zor la înălțarea multor case, zice prorocul Isaia. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc. Nu toate casele care se zidesc în numele lui Dumnezeu sunt neapărat casa lui Dumnezeu cea una singură. Multe sunt doar partide religioase din creștinism, numite impropriu case ale lui Dumnezeu și multe sunt ogoarele de lucru ale acestor case. Ele s-au înmulțit atât de mult încât n-a mai rămas loc pentru dragoste pentru Domnul Isus. Oamenii care locuiesc în aceste case și au primit duhul lor nu se pot apropia unii de alții, fiecare considerându-l pe celălalt rătăcit, iar Domnul Isus este lăsat la o parte. El care a murit pentru ca să adune pe toți copiii lui Dumnezeu în lume cei risipiți într-un singur trup, el este lăsat la o parte, adică felul lui de a fi. Căci Hristos nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici apărătorul de unei clase sociale sau ale vreunui sistem filozofic de pe pământ. Toate aceste părți, toți cei care zidesc la întărirea acestor case, au lepădat piatra Hristos felului de a fi. Chiar dacă lepeze adevărul, felul de a fi al Domnului Iisus, totuși nu-l poți nimici. Tu ești cel care păgubești. Piatra Cristos a ajuns să fie pusă în capul unghiului adevăratului templu al lui Dumnezeu, biserica sa cea vie, mireasa lui iubită, alcătuită din toate sufletele care și-au albit hainele în sângele mielului, toți cei care sunt liberi în duhul lor de spiritul de partidă, care n-au contribuit la zidirea de case, ci au lăsat loc larg dragostei între frați. Cristos Felului de a fi este piatra din capul unghiului, templului lui Dumnezeu al bisericii sale, adică piatra care unește cele două părți omul cu Dumnezeu și omul cu omul. Cei care au devenit una cu piatra, au firea ei, devenind și ei pietre din capul unghiului, pietre de unire pentru alte suflete. Numai cine zidește în felul acesta, cu Piatra Hristos, cu felul lui de a fi în capul unghiului. Acela este zidarul lui Dumnezeu, acela este împreună lucrător cu Dumnezeu. Binecuvântat va fi sufletul care simte în Duhului adevărul și îi se supune cu tot ce are. Slăvit să fie Domnul. Am făgăduit, deci, că în versetul următor, versetul 18, vom citi în continuare jumătatea cealaltă de text citat de Domnul Isus din Vechiul Testament. Vom citi însă încă o dată versetul 17 ca să avem legătura. Deci, Isus i-a privit drept în față și a zis, ce cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat o zidari a ajuns să fie pusă în capul unghiului, oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea, el va spulbera. Iată deci versetul 18, încheie citatul pe care îl aduce Domnul Isus din Vechiul Testament, recitind versetul 18. Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea, el va spulbera. Te lovești totdeauna de lucrurile care nu fac parte din tine. Acestea te sângerează și îți produc dureri pentru că te împiedici de ele și cazi. Cât de minunat și limpede este adevărul. Te împiedici de piatra Hristos, de felul ei de-a fi, atunci când nu devii una cu ea și nu poți deveni una cu ea decât în clipa când te lepezi total de tine însuți, de felul tău de a fi, de felul de a fi al grupării tale religioase, al familiei și neamului tău. Cine nu se leapă de sine și de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spunea Domnul Isus în Luca 9,23. Cuvântul scris al lui Hristos este una cu el. Cine nu ascultă și nu se supune în totul acestui sfânt cuvânt, nu ascultă și nu se supune lui Hristos. Orice cuvânt scris în Noul Testament și împlinit, este o piatră de care te lovești și care te sângerează. Dacă vei rămâne până la sfârșit tare la cerbice, vei cădea peste piatră, piatra adevărului și vei fi zdrobit, vei fi spulberat pentru totdeauna. Ori cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După cum este și vorba, ori cu capul de piatră, ori cu piatra de cap, tot rezultatul acela este. Oriunde te întorci, dai de adevăr. Dacă nu te faci în totul luna cu el, dacă nu îl pui la temelia vieții, vei fi zdrobit ori de câte ori te lovești de adevăr. Când însă cade adevărul peste tine, te spulbere. Atunci când vezi că nu mai poți să te împotrivești și adevărul cade peste tine, ești spulberat. Prorocul Daniel vorbea despre o piatră. S-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele dar piatra care sfârmas echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Acesta este un citat din cartea lui Daniel, capitolul 2, versetele 34-35. Piatra Hristos, felul său de a fi, va birui până la urmă. Adevărul acesta trebuie să fie știut bine. Ca să nu fi spulberat de piatra adevărului Hristos, dragul meu, făte una cu el. Primește-l pe Domnul Isus, ca mântuitor al tău personal, și prin credința în jertfa lui, vei primi o nouă viață de aceeași fire, de aceeași natură cu el și astfel vei fi izbăvit de sângerări acum și de nimicire la sfârșitul veacului. Mare har ni s-a arătat din partea lui Dumnezeu că acum ne face încă o dată cunoscut cuvântul său. Să ne arătăm înțelepți, ubiți ascultători, și să facem parte din acei care cad ei. Pe piatra adevărului. Ce înseamnă să cădem noi peste această piatră? Înseamnă să recunoaștem adevărul acesta minunat al lui Dumnezeu, să recunoaștem că El are dreptate și să dăm voie Domnului Isus, care a plătit cu preț scump viețile noastre, să stăpânească, să domnească peste inimile noastre. El ne-a răscumpărat, din felul de șer de viețuire, cu prețul vieții sale, El ne merită, a Lui suntem. Să ne grăbim și să ne predăm Lui, căzând peste El. Și în aceasta să fie zdrobită toată firea noastră veche și să rămână numai lucrarea Lui de reînnoire pe care o face în inimile noastre. Iubiți ascultători, anunțăm cu ocazia aceasta încheierea programului L233, dorind ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.